Informatzeko jakin minezguk Jartzen dugu belarria Urdangarinen kasuak orain Ikusi dune zargia Baina zer dugu zarra eta zer Ote dugu baberria Kriston kakaba hori da gezurrandia, gezur iruzur artean zerrote dugu.